מטבח ספר ליקוטי תפילות חלק שני, תפילה ח' מיוסד על תורה ח' בליקוטי מעון טיניאנה. כשופר קולי ואקרא, ריבונו של עולם, אדון יחיד מושל בקול חוס וחוננו בהכרמיך רבים, מושלך לנו מוכיח טוב וראוי והגון. מוכיח אמיתי שראוי להוכיח את עמך ישראל באמת. ושומרנו והצילנו ברחמך הרבים ממוכיחים שאינם הגונים וראויים להוכיח את עמך ישראל. כי אתה ידעת כי לאו כל אדם ראוי להוכיח. כי המוכיחים שאינם ראויים והגונים יכולים חס ושלום להחליש את נשמותינו על ידי תוכחתם שאינך העוגן. על כן לנו לפניך ה' אלוהינו ואלוהו עברותנו עבר מוי ישראל, רחם עלינו למען שמך ושלח לנו מושיע ורב ומוכיח הגון שראוי להוכיחנו. ותוכחת מגולה מאהבה מוסתרת. יהלמני צדיק חסד ויוכיחני, ותוכחתו הטובה. ותוכחה של משה רבנו עליו השלום, אשר על ידי תוכחתו הטובה יוסיף וייתן ריח טוב בנשמותינו. ויחזק ויאמץ את נשמותינו על ידי תוכחתו הטובה, ויתחזקו ויתאמצו ויתגבו נשמותינו על ידו בכוח גדול דקדושה. עד שימשך ויושפע שפע טובה וברכה לכל העולמות התלויים בנשמותינו. באופן שנזכה על ידי המוכיח הראוי לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת מאהבה, עד שיתהפכו כל עוונותינו לזכויות. ותשפיע על המוכיח האמיתי קולו של משה, שהוא קול השיר שיתאר לעתיד, שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, הכלול בשמך הגדול והקדוש, שהוא שיר של חסד, שיתנגן לעתיד על שבעים ושניים נימים, בעת שיגיע קיבול שכרן של הצדיקים לעתיד. אש רוזן שיזכה לשמוע קול השיר הזה. רחם עלינו בהחמך אבים אתן לנו מוכיח כזה שיוכל להוכיחנו בקול השיר הזה. ויקוים בהמוכיח האמיתי מקרא שכתוב, קרא וגרון אל תחסוך כשופר ארם קולך. ונזכה שיעורר ויגלה וימשיך עלינו הקול המשקה את הגן, שהוא הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, שהוא קול השיר הקדוש הזה שיתאר לעתיד בעת שתחדש את עולמך בחסדך הטוב. כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה, אשר על ידי זה הכל גדלין כל הריחות טובות וכל היראות הקדושות. ותמשיך עלינו יראה שלמה, יראה עילה, יראת הרוממות. וירא ואפחד, ואזחיל, ואוכיל, וארעד ממך תמיד. ואזכה להגיש יראתך הקדושה עלי תמיד, בכל רמח איבריי ושסג אידי. ותהיה יראתך על פניי לבלתי יחטא. ותזכני לענווה אמיתית עד שאזכה להיכלל בך באמת. ובכן תרחם עלי בהחמך הרבים ובחסדיך הגדולים, ותזכני לבטל ולשבר תאווה תכילי לגמרי באמת, ואזכה להכניע מזונה דגופה ולגבר ולחזק ולאמץ בכל עוז ותעצומות מזונה דנישמטה. ריבונו של עולם, אתה יודע גודל חלישות נשמותינו אשר נחלשו מאוד מאוד בעוונותינו הרבים והעצומים מאוד. עד אשר כל משכבנו נהפך בחוליינו, אשר אי אפשר להעריך ולספר כלל. עד אשר כשל כוח הסבל. מלא רחמים בכל חוס חוסה על נפשנו ורוחנו ונשמותנו, וחזקם ואמצם בירתך הקדושה. ותשפיע עליהם ותשקם משקיה דגינתא דעדן. ותמשיך עליהם ריח טוב, ריח גן עדן. עד אשר כל מעשינו הרעים כולם יתהפכו לזכויות בחסדך הגדול, ויעלו ריח טוב לפניך, כמו שכתוב, נרדי נתן רכו ואמרו אבותינו זכרונם לברכה, עזב לא נאמר אלא נתן. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ירביון מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם ותעזרנו להכניע ולשבר ולבטל עקב דסיטראך, עקב של עשוורשה, שהוא, שהוא תאוות אכילה ושתייה, מזונה דגופה. ולהגביר עליו עקב דקדושה, שהוא קדושת יעקב אבינו עליו השלום, שהוא עקב ענווה יראת אדוני, שהוא מזונא דנשמתה. והתגבר והתעלה והתחזק והתאמץ, הכל כל יעקב על הידיים מידי עשיו. ריבונו של עולם טוב לכל, עוזרנו לשבר ולבטל באמת אהבת אכילה ושתייה, רחם על למען שמך, שמרה נפשי בהצילני, אל לבוש כי חסיתי בך. זכני מהרה להכניע מזונה דגופה ולהגביר מזונה דנשמתה. ותהיה כל אכילתי ושתייתי בשביל קיום הנפש לבד, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו. ותעורר רחמך הרבים וחסדיך עצומים עלינו ותשפיע עלינו רחמים וחמלה וחנינה. ותזכן ולהתפלל תפילתנו לפניך בכל לב הנפש, בחן ובחסד וברחמים. כבן המתחטא לפני אביו. ויהרב לפניך שיחותינו ותפילותינו ותחנוננו, ונזכה לעורר רחמיך האמיתיים עלינו, ונחשב לפניך כבן יחיד, כבן יקיר, כבן חביב, כבן המתחטא לפני אביו, ועושה לו רצונו באהבה, בחסד וברחמים, בחמלה וחנינה. ונשפוך לבנו כמיים נוכח פניך, אדוני, כי הצעדת את לבבי המר והנמהר. ליבי שחרחר, נפשי מרה לי מאוד מאוד. רחם עלי, אבי, אבי. חמול עלי, אדוני, יוצרי ובוראי. מלכי ואלוהי, אל תעזבני ואל תיטשני. אל ימעטו לפניך הנחותי והנקותי, כי באמת אי אפשר לי להתענח ולצעוק בשום אופן כמו שאני צריך לצעוק. אבל מה יעשה אבי שבשמיים כי נלכדתי מאוד באבלי העולם הזה בעוונותי הרבים, ואיני יודע איך להציל את נפשי? כי אם עליך לבד אני נשען ונתלה ונשמח. כחסדך חייני, כחסדך עשה עמי. כי באמת אני בעצמי החייב מכל הצדדים, וגם זה איני זוכה לומר באמת לאמיתו כי אם בפה לבד. אבל אתה טוב לכל ומלא רחמים בכל עת, וכבר עשית אי מטובות רבות וחסדים גדולים ונפלאות עד אין חקר. הושייני מעתה אבי שבשמיים וזכני מהרי לתפילה בשלמות, בכוונת הלב באמת. שאזכה להתפלל תמיד לפניך ברחמים ותחנונים, ולאפו שברך מתווה בכל עת. עד שאזכה לעורר רחמיך האמיתיים עליי באופן שאזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת. ותצילני ברחמך העבים שלא יהיה כוח לסדרהך הלינוק מן הרחמנות דקדושה, ולא יהיה נפגע מהרחמנות דקדושה על ידם חס ושלום. ותשמרני ותצילני מן האכזריות ומן הכעס ומן הקפדות, ואזכה להיות טוב ומטיב לכל באמת כרצונך הטוב. ולא יהיה בלבי שום כעס וקפדות ולא שום אכזריות כלל. ותשפיע על הרחמים שאזכה לרחם על הבריות תמיד כרצונך הטוב. ועתה תרחם עלי מן השמיים ותשמור את דעתי ומוחי ושכלי בקדושה גדולה, ותצילני מבלבול הדעת ומכסילות וממחשבות רעות. ואזכה לקדש את דעתי ומחשבתי בכל עת בקדושה גדולה. ולא אניח לכנוס בדעתי ומחשבתי שום מחשבה חיצונה וזרה כלל. ותשמרני ותצילני תמיד ממוחי דקטנות, ותשפיע עלי תמיד מוחי דגדלות, ויהיה שכלי הולך וגדול בכל עת בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה בהחמך רבים לזכח ולתאר ולקדש את כל השלושה מוכין שלי שבשלושה חללי הגולגולת, שהם חכמה ובינה ודעת, עד אשר השלושה מוכין שלי יהיו לי מחיצות פרוסות בפני התאווה הרעה הכללית, שהוא תאוות ניאוף. ותיאחם עלינו בהחמך רבים, תשלח לנו צדיק אמיתי, גיבור ובעל כוח גדול, אשר יקנה קנאת ה' צבאות ויתפלל לפניך תפילה בבחינת דין. בכוח וגבורה גדולה לקדושה. ויעשה פלילות עמך כמו פנחס בעת שכינל מעשה זמרי, כמו שכתוב, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. ותעזרנו בזכות וכוח תפילת הצדיקה בעל כוח להכניע ולשבר ולבטל תאוות ניאוף מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל מעתה ועד עולם. ותחמור על עמך ישראל בחמלתך החזקה ובאהבתך הגדולה, ותיתן כוח וגבורה לתפילת הצדיקה בעל כוח הזה, שתפילתו בבחינת דין. תעמוד לה סטרא אחרא והקליפה בבית הבלייה שלה, עד שתהיה מוכרחת הסטרא אחרא והקליפה להקיא ולהוציא מקרבה ובטנה כל הקדושות שבלעה, וכל הדעת והרחמנות והתפילות, וכל מיני ניצוצות הקדושה שבלעה על ידי חטאינו ופשעינו הרבים, ובפרט על ידי פגם הברית, הכל תהיה מוכרחת להקיא ולהוציא מקרבה ובטנה חשקל מהרה. ויקוים מהרה מקרא שכתוב, חיל בלע ויקיינו מבטנו יורישנו אל. ותהיה מוכרחת הסטרא אחריו והקליפה, ליתן הכרות הרבה בכל עת ובכל שעה, עד אשר תקיא ותוציא גם עצמות חיותה ממש מקרבה ובטנה. כמו שכתוב, מטה ארוזך ישלח ה' מציון רדה בקרב אויביך. ויתגיירו גרים רבים אמיתיים, ויתווספו על עמך ישראל, ויכירו כל אומות כוח מלכותך. וידעו כולם כי אתה ה' לבדך עליון על כל הארץ, והתגדל, והתקדש, והתרומם, והתנשא, והתעלה כבודך על כל באי העולם. וכל בני בשר יקראו בשמך, וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו, כולם כאחד יתנו כבוד והדר לשמך. וכבוד ה' ימלא כל הארץ, והתפרסם, והתגלה אל ארותך ואדונותך לכל באי ויהי רעש גדול לפרסום שם כבודך בין כל בני אדם, וישמעו רחוקים, ויבואו, ויכירו כוח מלכותך. ריבונו של עולם תמים דעים, עשה נפלאות עמנו בעולמך, אשר בראת לכבודך, וגלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. ואופע וינשא עלינו על עיני כל חי, וקרב פזורנו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס מרקתי ארץ. וקול פרסום אלוהותך יישמע מהרה בכל העולם, בקול רעש גדול כמו קול רעמים. יראם אל בקולו נפלאות עושה גדולות עד חקר. כי מי יתבונן רם גבורותיך ויקוים מרם מקרא שכתוב עבול אדוני משפחות תמים עבול אדוני כבוד ועוז. ונאמר כל אדוני על המים אל הכבוד יראים אדוני על מים רבים. ותמלא הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. ריבונו של עולם אתה פוררת בעוזיך ים שיברת ראשי תנינים על המים אל תיתן לחיית נפש תורך, חיית ענייך אל תשכח לנצח. עוזרנו ורחם עלינו ועל כל עמך ישראל, ותעורר רחמי הצדיק האמת, ציר נאמן לשולחיו, שילחום בעדינו מלחמות ה' ויוציא אותנו מבין שיניהם של הסדרה אחא והקליפות. ובכוחו וגבורתו הגדולה יוצאים מהסדרה אחא כל הקדושות וכל התפילות וכל הרחמנות והדעת, וכל הניצוצות הקדושים שבלעו מן הקדושה במונותינו הרבים, ובפרט על ידי פגם הברית. אנא ה' רחם עלינו חוס וחמול על מעט ימינו החרוצים בזה העולם, וזה העולם העובר כצל עובר וכענן קלה וכרוח נושבת. ועוזרנו ובראשינו בהחמחה רבים ובזכות וכוח הצדיקים האמיתיים, בעלי כוח וגבורה גדולה, שנזכה על ידם לצאת מטומאה לטהרה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. רחוס וחמול על נפשנו ורוחנו ונשמותינו. חוס וחמול עלינו ועל עוללינו וטפנו. כי אין צרה בעולם כצרת הנפש הנזופה הרחוקה מאביה שבשמיים. אשר עוצם הצרה הזאת אי אפשר להעריך ולבהר ולספר לא בפה ולא בכתב ולא במחשבה ולא ברמיזה. כי צרת הנפש עולה על כל הצרות והיסורים שבעולם. כי יכולים להפסיד ולאבד חס ושלום חיים אמיתיים, חיי עולם ונצחיים בחינם על ידי הבל, מעשה תעתועים של עולם הזה, הכלה והנפסד, הפורח ושט מאוד כצל עוף הפורח. וכבר הפסדנו ואיבדנו מה שאיבדנו, הצילנו נא מעתה אבינו שבשמיים. גואלנו נא, גואל חזק. פדנו נא, הצילנו נא, פודה ומציל כי אין לנו שום שמיכה ותקווה כי אם עליך. ועל בניך הצדיקים האמיתיים הנכללים בך. ומבלעדיך אין לנו מלך כהן ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל יצרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. דלו עיניי למרום, אדוני אשקל יערבני, ערוב עבדך לטוב על יעשקוני זדים. עיניי קלו לשעתיך ולמרד צדקיך, עשה עם עבדך כחסדיך וחוקיך למדני. כחסדך עשני, כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך. כיונה אילמת, אני מצפה לרחמך ולישועתך אמיתית. כשושנה בין החוכים, כיונה בחגבי הסלע בסתר המדרגה, כן לחצוני אויביי וצריי ורודפיי מכל הצדדים ומצדי צדדים. ומכל הסונים והרוצחים העומדים עליי בכל עת, אין לי שום שונא ורוצח כמוני בעצמי. כי אני, אני הוא האכזר הגדול שבכל האכזרים, אשר לא חסתי על ימיי ושנותיי, ולא חסתי על גופי ונפשי ורוחי ונשמתי. ולא חסתי על עוללי וטפי, ועל כל הדורות העתידים לצאת ממני עד סוף כל הדורות. וחטאתי, עויתי ופשעתי לפניך, והראותי את מאוד מעודי עד היום הזה. אוי לי, אוי לנפשי, כי גמלתי לי מה שגמלתי. לולא רחמך וחסדיך, אז עבדתי בעוני חס ושלום. מה אומר, מה אדבר, מה אצטדק, האלוהים מצא את עווני. ענייני לפניך באשמה רבה. לך ה' הצדקה ולבוש את הפנים כיום הזה. לך ה' הצדקה על כל הטובות והחסדים והניסים והנפלאות, פילי פלאות אשר עשית עמי בכל יום ויום, מעודי עד היום הזה. ולי בושת הפנים על כל החטאים, והעוונות, והפשעים, והפגמים, ומחשבות רעות, והרהורים רעים, ומעשים עכורים שעשיתי ופגמתי בכל יום ויום, מיום היותי על האדמה עד היום הזה. אבל על זה באתי לבקש ממך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, גדול העצה ורב העלילייה, עושה גדולות עדן חקר, ניסים ונפלאות עדן מספר. עושה נפלאות חדשות בכל עת ובכל יום ובכל שעה ובכל רגע ורגע. שתצילני ממני בעצמי. ותזכני שיתחיל מעתה לרחם על עצמי ברחמנות אמיתי, לרחם על מעט ימי המנויים והספורים והקצובים במספר תחת ידיך. לבעל היסוד שום דבר נגד רצונך כלל, ולא אפגום עוד שום פגם נגדך כלל. אם אוון פעלתי לא אוסיף ולא אשור עוד לחיסלה. ותצווה להשיב לי כל המוחין והדעת לקדושה שנסתלקו ממני בעוונותי הרבים. ותקדש את מוחי ודעתי בקדושה גדולה בכל הקדושות שבעולם, עד שאזכה שיהיו המוחין שלי מחיצות פרוסות בפני תאוות ניאוף. ולא יהיה שום שליטה ואחיזה על התאווה הזאת לעלות על דעתי ומחשבתי כלל, רק אזכה לפרוס מחיצות המוחין והשכל להגן בפני התאווה הזאת. ואל ישלטו בזרים כלל. ויזכה להיות קדוש וטהור באמת בתכלית הקדושה והפרישות כרצונך הטוב באמת. ובכן תן כבוד אדוני לעמך, תהילה ליראיך, ותקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך. ותזכן לו שיתגדל כבודך הגדול על ידינו, תמיד, וימשך ויתגדל ויתרומם ויתעלה כבוד הקדושה בעולם. עד שנזכה על ידי התגלות הכבוד הקדושה, שיושפע שפע הנבואה בעולם. ותחזור לנו השפעת הנבואה שנסתלקה מאיתנו בעוונותינו. ויקויימר המקרא שכתוב וניבאו בניכם ובנותיכם. ותמשיך עלינו ועל כל עמך בית ישראל חוכמה וגבורה ועשירות די קדושה, עד שנזכה כולנו להיות ראויים לקבל השפעת הנבואה והשראת השכינה. ותאחם עלינו ברחמך רבי מתרפיינו ופועה שלמה לכל מכותינו, לכל תחלואנו ולכל מכאובנו. ותשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים לכל חולי עמך בית ישראל. סוגריים, בפרט לפלוני בן פלונית, אל נא רפא נא לו בתוך שאר חולי עמך ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף, כי אין לנו שום תקווה ושמיכה על שום רפואה בדרך הטבע כלל כי אם עליך לבד. כי אתה רופא חינם, רופא אמת, רופא נאמן ורחמן אתה. רפאנו ה' ונרפא הושיענו ונבשע כי תהילתנו אתה. ורחם עלינו בעחמך הרבים, וקרב פזורנו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי הארץ, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, ויתגדל ויתרבה ויתווסף קיבוץ עמך ישראל בתוספת מרובה בכל עת ועת, ויתוספו שכנים רבים על קיבוץ הקדוש של עמך ישראל בכל עת. ונזכה תמיד להתפלל תפילותינו לפניך בכוונה גדולה בקיבוץ גדול ורב, כמו שכתוב ברוב עם אדרת מלך. ויתרבה ויתגדל בית התפילה בריבוי גדול ועצום ורב, והצדיקים האמיתיים יבנו בתים רבים ועצומים בלי שיעור וערך ומספר עד אין קץ ותכלית, מצורפי תפילות עמך בית ישראל, אשר יתרבו ויתגדלו בקיבוץ גדול מאוד. ותקבץ כל הבנים והנפשות יחד, ותצרף מהם צירופים קדושים לאין קץ, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. ויהיו נבנים מהם בניינים נעים, גדולים ורבים עד אין קץ. ותתפאר, ותשתעשע בהם בשעשועים גדולים חדשים, אשר לא עלו לפניך מימות עולם, עד אשר מריבוי הבתים והבניינים דקדושה שהתרבו לאין קץ. תכניס ותקבץ ותאסוף לתוך הבתים לקדושה את כל הנפשות העשוקות והנשמות דאזלין ארטילאים, המפוזרים בין הגויים, את כל האבנים הקדושות הנשפכים בראש כל חוצות, כמו שכתוב, תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוצות, ומעתה תרחם עליהם, על כל הנפשות האלה עשוקים בעוונותיהם ובעוונות אבותיהם איתם, ותמלא רחמים עליהם. כי אתה לבד יודע עוצם הרחמנות שעליהם עד אין שיעור וערך. רחם עליהם ועלינו למענך, ותחזור ותקבצם בקדושה שנית, ותכניסם ותאספם איתך הביתה, ותאספם מחוץ לפנים לתוך בתי הקדושה והתפילה, שהתרבו והתגדלו והתווספו עד אין קץ ותכלית על ידי קיבוץ עמך ישראל יחד, בתוספות שכנים הרבה בכל עת. ועל ידי זה תמלא רחמים עלינו, ותמחול, ותסלח, ותכפר לכל חטאותינו ועוונותינו ופשענו, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך מנעורינו עד היום הזה. ויעלו ויראו וירצו לפניך תפילותינו ותחינותינו כעולות וכזבחים לכפה על כל עוונותינו. ותהפוך כל עוונותינו לזכויות בעיקויה מקרא שכתוב, ואבי אותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. עולותיהם וזבחיהם לרצון אל מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ותמשיך רפואה שלמה מן השמיים לנו ולכל עמך ישראל, ותבחה פשענו כאב וכענן, כמו שכתוב, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי געלתיך. ותעביר ותסלק כל העננים המחשיכים את אור השמש הקדושה. ותוציאנו מאפלה לאורה מחושך לאור גדול. וכאור בוקר יזרח שמש צדקה ומרפא עלינו. כמו שכתוב, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ויקויאמר המקרא שכתוב, ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עוון. ותזכנו בהחמיח הרבים להתקרב לצדיקים אמיתיים שיש להם בחינת רוח נבואה, רוח הקודש באמת. באופן שנזכה על ידם לברר ולתקן הכוח המדמה. ולא יבלבל אותנו המדמה חס ושלום בדמיונות כוזבים ובלבולים רעים חס ושלום. רק נזכה שיהיה הכוח המדמה ברור וזך וצח אצלנו בתכלית התיקון. באופן שנזכה על ידי זה לאמונה שלמה וישרה וברורה, זקה וצחה ונכונה באמת כרצונך הטוב, בלי שום בלבולים כלל. ונזכה להאמין בך, אדוני אלוהינו ואלוהו אבותינו, כי אתה בראת עולמך ברצונך הטוב יש מאין המוחלט בעשרה מאמרות. ותצילנו בעכמך רבים ממנהיגים של שקר, שהם נקראים נביאי השקר, ולא יבלבלו את דעתנו כלל בדמיונות כוזבים חלילה. ותזכך ותתאר אותנו מטומאת וזוהמת הנחש, ותשמרנו ותצילנו שלא יעלה על דעתנו שום ניחוש וקסם כלל. ונתרחק מדרכי המנחשים והקוסמים בכל מיני הרחקות. ולא יהיה לנו שום אמונות כוזביות כלל. רק נזכה תמיד להיות תמים עם אדוני אלוהינו, ולהתנהג רק בתמימות ובפשיטות באמת, באמונה שלמה אמיתיות כרצונך הטוב. ותעביר ותעקור ותשבר ותכלה כל דעות המינים והכופרים והאפיקורסים מן העולם. ותרחם על עולמך, שתתפשט האמונה הקדושה בעולם, ויאמינו כול בעולם בחידוש העולם. ולא ילכו אחר חקירת התוהו כלל, רק יאמינו כולם באמת, שהעולם הוא מחודש, ברצונו ידבר, אשר בראו בששת ימי בראשית יש מעין המוחלט. אשר על יסוד אמונה זו קיים ועומד כל העולם ומלואו, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. ונזכה כולנו לעובדך באמת ובאמונה שלמה כל ימי עולם, עד אשר נזכה לראות בטוב, אשר תעשה לנו בעת שתחדש את עולמך לעתיד ברצונך הטוב. ותעשה עמנו חסדים רבים. ויקוים בנו מקרא שכתוב להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות ונאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך ותביענו מהרה חוש על ארץ ישראל ארץ הטובה והקדושה ותמשיך השגחתך השלמה על ארץ ישראל ועל כל העולם כולו ותחדש את עולמך בקדושת ארץ ישראל שמתנהגת על ידי השגחה לבד כמו שכתוב ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ותמשיך השגחתך השלמה על כל העולם כולו, ויתחדש העולם ומלואו, ויתנהג כל העולם כולו על ידי השגחה לבד ובלי שום הנהגה על פי דרך הטבע כלל. ותעשינו רעות ונפלאות מחדש בעולמך, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. והתעורר שיר חדש בעולם, שיר של נפלאות, כמו שכתוב, מזמור שירו אל שיר חדש, כי נפלאות עשה הושיע לו ימינו זרוע קדשו. ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ונזכה לשיר ולזמר ולרנן ולנגן לפניך ניגונים ושירות ותשבחות חדשות. שירים של נפלאות שלא כדרך הטבע. עד שנזכה להתענג על אדוני ולשמוע כל השיר והניגון שיתאר לעתיד. שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובה, הכלול בשמך המיוחד, שהתנגן על שבעים ושניים נימין כמניין חסד. ביקוי המקרא שכתוב עולם חסד יבנה. ריבונו של עולם, תן לי חיים ואחיה ולא אמות. תן לי חלק טוב לעולם הבא. זקני, זקני, חונני, חונני. עוזרני וראשייני שאזכה לשמוע כל השיר והניגון הזה שיתאר לעתיד בעת שתחדש את עולמך. מלא רחמים טוב ומיטיב, עוזרני מעתה שאזכה להתגבר ולסתום עיניי ואוזניי מחזו דהי עלמא. לבלי להסתכל על הבלי העולם הזה כלל, ולבלי לשמוע כל זה העולם כלל. ולבלי לדבר שום דיבור שאינו נוגע לשמך ולעבודתך, שיגיע מהם שיר ושבח ותהילה לשמך הגדול והקדוש. ואזכה לעקום את צווארי מזה העולם, לבלי להניח שום הבל ורוח הפה כלל בזה העולם. ולא יתאחז בשום הבל מהבלי העולם הזה כלל. ואזכה לשעבד כל קומת גופי וידיי ורגליי אליך, לבלי לעשות בהם שום דבר שאינו נוגע לעבודתך. רק עיניי ואוזני ופי ולבי ודעתי ומחשבתי וכל גופי וידיי ורגליי ורמח אבריי ושסה גידיי וכל חושיי וכוחי כולם יהיו מדובקים ומקושרים אליך באמת בקשר אמיץ וחזק ומשועבדים לעבודתך באמת לעולמי עד ולנצח נצחים. אש יזכה לשמוע לעתיד כל השיר הזה הקדוש והנורא שיתאר לעתיד אשר יתנגן על שבעים ושניים נימין אש ואוזניים שישמעו זאת אשרי המחכים והמצפים והמקווים לזה. אשרי תבחר ותקרב, שיזכה להציץ מן החרקים לראות ולשמוע מכל הצדיקים בעת שהתנגן לפניהם השיר הגדול והקדוש לו על מעד. אדון קול מגביה שפלים, מקים מעפר ומהשפה דל ואביון. טוב ומיטיב לרעים ולטובים. עשה עמי פלאות בחיי באופן שיזכה לטוב הזה באמת, כי אתה לבד ידעת התערבות נעימות מתיקות ידידות תשוקת התקווה הזאת. אשר אי אפשר להשיג ולתפוס במוח כלל נעימות השיר הזה, כי אם אתה לבד ידעת, כמו שכתוב, אין לא ראתה אלוהים זולתיך יעשה למחכה לו. רחם על פגום ורחוק כמוני ועשה עמי פלא לחיים, ועוזרני וזכני מרע לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד. עד שאזכה לחזות בנועם אדוני, להיות כרצונך טוב באמת, ולראות בטוב אדוני בארץ החיים. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. תודייני אורח חיים, סוב השמחות את פניך נעימות פי מנחה נצח. ותזכנו להתקרב לצדיק אמיתי אשר כבר זכה לכל השיר הזה, באופן שיהיה ראוי להוכיח אותנו ואת כל עמך ישראל, לעורר ריח הטוב של גן עדן על ידי תוכחתו הטובה, שיהיה לו כוח להפוך כל עוונותינו לזכויות ולהעלותינו מטומאה לטהרה מחול לקודש. וימשיך עלינו ריח גן עדן, ויחזק את נפשנו ורוחנו ונשמותינו בקדושה חזקה ונכונה, ויכניע לפנינו את כל צרינו ורודפנו. וישבר, ויכלה, ויכניע, ויעקור, ויבטל את עקב דסיטרא אחרא, שהוא עקב של עשו הרשש ומזונה דגופה. עד שנזכה כולנו לשבר לגמרי תאוות אכילה ושתייה שהוא מזונה דגופה, ולהגביר ולחזק מזונה דנשמתה שהוא ריח טוב של יראת אדוני האמיתית. ויקוים בנו מקרא שכתוב, אדוני רועי לא יחסר. ותהיה כל אכילתנו שתהייתנו בקדושה ובטהרה גדולה בבחינת מזונה דנשמתה, כמו שכתוב, צדיק אוכל לשבע נפשו. וילחום בעדנו מלחמת רוג מלך הבשן, להכניע ולשבר ולעקור ולכלות ולבטל קליפת רוג מלך הבשן מן העולם. עם כל הקליפות והסיטרין נוחרנים שבעולם, שהם זוהמת הנחש, העודפים אחר חלושי כוח שבעמך ישראל. אנא ה' היתה ידעת כן בנו כוח לעמוד בפניהם. חוסה על עם עני ואביון, על חלושי כוח כמונו היום. ותעורר את לב הצדיקים האמיתיים שילחמו בעדינו עם כל צרינו ורודפנו בגשמיות וברוחניות. ותתערנו מכל הטומאות ובפרט מפגם הברית באופן שלא יתרחק ולא ישתלח חס ושלום חוץ למחנה ישראל הקדושה, אשר כל הטמאים ובפרט הפוגמים בברית משתלחים משם. אנא ה' מלא רחמים, רחם עלי ואעלני מהרה מטומאה לטהרה. וזקני שאגן בעדי על ידי המוחין והשכל בפני כל הערעורים ותאוות ניאוף. שיהיו המוחין שלושה מחיצות פרוסות בפני ערעורים ותאווה הזאת עד שאזכה לקדושת הברית באמת. ותאסוף אותי לתוך מחנה ישראל, מחנה הקדושה. ונזכה לקיים מקרא שכתוב, והיה מחנך קדוש. עד שנזכה למזונה דנשמתה ולהכניע מזונה דגופה, לבטל הגוף לגבי הנפש, ולעובדך באמת, באמה, בפחד, ביראה ואהבה אמיתית, כרצונך הטוב מעתה ועד עולם. ותחזק ותבריא את הריאה הקדושה, שתהיה הריאה בשלמות תמיד אצלנו ואצל כל עמך בית ישראל, בגשמיות וברוחניות, ותתנהג תמיד במזג השווה כראוי. ותצילנו ברחמיך מכל מיני חולאי הריאה ומכל החולאים שבעולם. ונזכה שיתקן ויימשך עלינו קדושת כל הדברים שהזכרתי לפניך על ידי הריאה הקדושה. ותצילני מאבלי עולם הזה, מאבל מעשי תעתועים, ונזכה לתקן כל האבלים שבעולם, לבררם ולהעלותם ולהופכם לאבלים שבקדושה. לדבר דיבורי תורה ותפילה באמת, בקדושה ובטהרה גדולה, כרצונך הטוב. תזכנו לקבל ראש השנה בקדושה ובטהרה גדולה ובשלמות גדול, ונזכה בימי ראש השנה הקדושים להמשיך עלינו קדושת התפילה בבחינת דין של הבע הכוח האמיתי עם כל הקדושות והתיקונים הנעשים על ידי זה. עד שנזכה לתיקון הברית בשלמות ולתיקון הדת, לתקן כל השלושה מוחין שבראשנו, שיהיו שלושה מחיצות פרוסות בפני תאוות ניאוף. להגן בפנינו על ידי הדת והשכל האמת, שלא תהיה לתאווה הזאת שום שליטה ואחיזה בנו כלל מעתה ועד עולם. רק נזכה כולנו, אני וכל עמך ישראל, להיות קדושים וטהורים באמת ולפרוש מתאווה הזאת לגמרי, ונזכה לתפילה בשלמות, ותהיה תפילתנו תמיד רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא. ותשפיע עלינו רחמים, שיהיה לנו רחמנות אמיתי על עניים הגונים ועל כל מי שצריכים לרחם עליו כרצונך הטוב. ותעזרנו שנזכה לעשות בעלי תשובה וגרים הרבה בעולם כרצונך הטוב ולגדל כבודך ולפרסם אלוהותך בעולם. עד שנזכה לרוח נבואה אמיתית בקדושה גדולה ולברר הכוח המדמה, שיהיה הכוח המדמה ברור וזך וצח אצלנו בזכות ובבהירות גדול. באופן שנזכה לסדר תארים ושבחים לשמך הגדול והקדוש כראוי בקדושה גדולה. ונברך שם כבודיך מרומם על כל ברכה ותהילה. ותתגבר ותתחזק אמונת חידוש העולם, עד שנזכה לחידוש העולם של העתיד. ויתנהג כל העולם כולו על ידי השגחה ונפלאות לבד, שלא כדרך הטבע כלל. ויתאר שיר חדש בעולם, שיר של נפלאות, ויפצחו ערים רינה. ותכניע את עקב ראחרה אחרא, שהוא עקבו של עשיו הרשע. ויתגבר ויתחזק הכל כל יעקב על הידיים ידי עשיו. ויקוים מקרא שכתוב, וידו אוחזת בה כבשיו. וימשך עלינו הנער היוצא מעדן להשקות את הגן, ועל ידי זה נזכה לעלות ריח טוב לפניך. ותזכנו ליראה שלמה באמת, תמיד, ובפרט בימי ראש השנה הקדושים, שהם ימי יראה. תרחם עלינו ותמשיך עלינו יראה ופחד ואמה לקדושה גדולה ועצומה. ובפרט בעת שמיעת כל שופר תזכה ושיבוא בלבנו יראה גדולה ותשפיע פחדך ואימתך ויראתך עלינו ועל כל ישראל ועל כל בעולם. ויראוך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אבינו מלכנו זכנו בהחמאיך לקבל ולהמשיך עלינו קדושת ראש השנה ותכלית השלמות, בשמחה ובחדווה ובבכייה גדולה מתוך שמחה ובקדושת המחשבה ביותר, ביראה גדולה. ונזכה לקיים מצוות שמיעת קול שופר בקדושה גדולה בשלמות כראוי עם קול פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. ובהמה וביראה גדולה, כמו שכתוב אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. ונאמר אשרי העם יודעי תרועה אדוני באופניך יהלכון, בשמך יגילון כל היום ובצדקתך ירומו כי תפארת עוזה מועטה, וברצונך תרום קרננו. כי לאדוני מגיננו לקדוש ישראל מלכנו. ונאמר בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך אדוני. ונאמר תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כחוק לישראל ומשפט לאלוהי יעקב. ונזכה לסדר לפניך מלכויות וזיכרונות ושופרות בכוונה גדולה ובשלמות גדול, עד שנזכה לרצות אותך, שתביא לנו את משיח צדקנו איש קל מהרה. ויקוים מקרא שכתוב ועריכו ביראת אדוני. ותמהר ותכחיש לגאולנו, ותבנה לנו את בית קודשנו ותפארתנו. ונשוב בגילה ורינה לארצנו, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם ושנים קדמוניות. אשיבנו אדוני אליך, ונשוב ואחדש עמנו כקדם. יהיו לרצוני רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.